Fogta a zakóját, szólt a recepciós kislánynak, hogyha valaki keresi, egy óra múlva itt lesz. Telefont sem vitt magával, hogy ne zavarják, gyalog elindult a közeli park felé sétálni, ki kellett szellőztetnie a fejét. A parkban nézte a kismamákat, ahogy a gyerekkocsit tolva megtárgyalták az éjszaka történteket, tanácsokat osztogatva egymásnak.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 Péter leült az íróasztalához, hátradőlt a székében, és arra gondolt, hogy kemény munkával bejutott oda, ahová másnak még nem sikerült. Érezte, hogy ez a megbeszélés nem marad következmények nélkül a biztosítótársaságnál. Ha nem hoz ki belőle semmit, nem fogják bántani, de leírják, hogy nem lesz nagy menő. Ha kihozza belőle, amit lehet.